Ja, välkomna till den 26 juni, det är trettonde avsnittet. Idag sitter jag, Kim, här med Glenn. Hej. Hej. Joffa. Tjena. Och eh, Erik Schelin är tillbaka. Ja, tackar. Det tog inte lång tid innan han återkom, men Det tycker vi är väldigt trevligt och väldigt passande till dagens avsnitt helt enkelt. Det har varit, en, det har varit mycket den här veckan. Elfsborg har två matcher sen senaste avsnittet. Vi börjar lite med AUK-matchen som var i torsdags. Är det någon som har något att säga? Glenn, du var där. Ja, jag stod där uppe på 50 etage, eller vad det känns som, uppe i himlen bakom molnen. Och så såg matchen bakom tre och, ja, Bra spel. Eh, vi vann inte, men eh, fulla var nöjd med det. Spelmässigt tycker jag det, var, det såg riktigt bra ut. Jag håller inte ja. med Anders Svensson säger att vi dominerar matchen totalt, men att det var våra matcher, det var värda åtminstone en poäng, det tycker jag ju. Ja, det var vi verkligen. Jag såg matchen på tv det kändes väldigt konstigt att se Elsborg spela på tvn. Första matchen, allsvenska matchen jag missade på kanske tre år eller någonting. Men eh, ja, där såg man ju betydligt bättre än på tredje etaget i alla fall. Och jag håller ju med Kim om att vi spelar väldigt bra men vi dominerar kanske inte. Men en poäng var vi minst där. Tänkte jag lite när du bytte in Viktor Claesson. Då blev, då blev det lite liv i luckan igen. Det ja. vände tillbaka. Matchen till vår fördel. Mm. Ja, han vore bra faktiskt han och Dén tillsammans där. Det ser ljust ut tycker jag. Spelmässigt i alla fall. Mm. Erik, var du där? Ja, definitivt. klart Vad har du att säga om ett? Spelmässigt så var det synd att vi tappade Anders i andra halvlek. Jag tyckte mittfältet hade svårt att repa sig riktigt när Anders gick ut. Där det blev lite att vi bjöd in AIK i matchen. Det kändes ju som att runt 1-1-målet även strax därefter så hade vi ju faktiskt bra koll på det. Mm. Då kändes AIK svaga, men ja, det är typiskt. Ja. Sånt är det. Och så som är Kenny Pajusen i mål också. Det är inte så roligt. Nej. Hans första i AIK-trägen. Halvdåligt sen... agerande av Kevin. Får ja, det är säga. faktiskt sant. Men, ja. men. Så men. är det. Det är, vi, det är så mycket vi... att säga. Förlust 2-1. Ja, och vi... ja, bortsett från poängen så är vi ganska nöjda, skulle jag säga i alla fall. Ja. Vi, vi lämnar det och går vidare mot kuppfinalen som spelades söndags. Vi eller guligana anordnar tåg upp och det får väl ändå krädda gänget som har anordnat och planerat och lagt ner oerhört mycket tid på. Jag vet inte, när vi sa vi första gången att vi skulle ha tag till kuppfinalen? Var det, inte, det ska vi inte för? säga här. Det blir folk <laughs> arga, tror jag. <laughs> <laughs> ja, det var det var, gings, var det faktiskt, men det, ja. men det var ändå kul att det blev bra man ska ju vara medveten om det att på slutet på 90-talet och början på 2000-talet när Hällsborg hade tåg så var det runt 300 personer som åkte och nu var det ju nästan 500 som åkte med det här tåget så det var ju otroligt stort att guliganerna kunde rodda ett helt tågsatom med, vad var det, 15-16 vagnar? Mm. Ja, nej, det var ju en mäktig känsla när tåget rullade in. Jag kom precis samtidigt som rullade in i Borås och det tog ju aldrig slut liksom. Det det, det, det, alltså det var inte det effektivaste tåget med att ta emot personer. för att Det var ungefär tio personer i varje vagn men det var mäktigt ändå. Mm. Ja. Det var det. <laughs> Nej, jag tyckte det var jättekul att åka det, det, det var den bästa resan jag har varit med på antagligen någonsin. Jag alltså grund och prata med alla under själva resan. Alltså, mm. Så mycket folk. Man lär känna ganska mycket folk under den här tiden i Gullugana. Mm. Att se alla på ett och samma ställe fast när vi fortfarande rör på oss på väg mot matchen. Det är en annorlunda upplandning får man säga. Så vi ja. vid det är bussarna där det bara rymmer 50 pers. Mm. Ja, det är ju någonting utöver det vanliga. Och det, det är synd att det kostar så mycket som det gör. Ehm, för det, det, det är ju någonting alla vill och det är någonting som har varit efterfrågat från medlemshåll i många år. Ehm, men det, det går ju liksom inte. Det var den största ekonomiska satsningen och mm. kanske någonsin har gjort. Mm. Och det är en stor risk att arrangera tågresa. Mm. Om man ska gå till det negativa då så hade vi ju en händelse som blev uppmärksammad i media. Det var någon på våra tåg som drog en nödbroms för vår del. Jag vet inte, det känns ju trist att ta upp det här också. Det kommer ge oss i Gulgarna en stor ekonomisk smäll. Vi stod stilla i ungefär 5-10 minuter men renderade i slutändan i en och en halv timmes försening. Som tur var man märkte inte så många resenärer av det. Och de flesta resenärer är nöjda ändå. Men fan vad trist det var. Mm. Det är ju tråkigt att sånt händer. Med tanke på hur mycket tid ni som sagt i resegruppen har lagt ner på detta. Att det slutar som det gör när det som enligt mig var en så fantastisk resa upp egentligen. För jag, jag la ju inte märke till det. Utan det fick jag höra först i efterhand och. Det var några stopp på vägen i alla fall. Ja, alltså hel helhetsintrycket från varenda resenär är ju hur positivt som helst. Och som jag sa innan, folk är förvånade när de hör detta, att det hände ens. Men helhetsintrycket från vårt tågbolag, det dras ju ner ju med detta. Så är det. Mm. Ja, det är så jävla tråkigt att en person, en, det är, ja, inte en liten händelse, men en, en händelse kan förstöra så jävla mycket faktiskt. Mm. Nej men det är för egen del Jag är ju inte, det har väl de flesta märkt på mig På sociala medier och överallt Att jag har en stor besvikelse Efter söndagen och eh, Liksom standarden stött, sattes där Och det är det som har påverkat Hela mitt helhetsintryck inför, Efter hela den kuppfinalen faktiskt Ja mm. Men vi kan ju gå till matchen <laughs> Kanske Ja vi kanske ska börja med bemötandet på Solnads station. Ja. Vad som händer där? så alltså, fort eh, direkt när vi kommer upp från själva stationen så ska vi ju äh, väckla ut ute mandroll liksom och ska börja gå mot pubben var det då för att vi var ju ändå så pass tidiga så skulle hinna ladda upp. Då eh, var det några eller någon, jag vet inte, som eh, var maskerade i ledet och eh, polisen vägrade släppa vidare oss. Så det blev... Eh, pepparspray och batonger direkt? Alltså om man tar det som hände innan alltså polisen var ju informerade av eh, vad som hände på tåget med nödbromsen mm. eh, jag, jag ser det framför mig alltså Stockholmspolisen är Stockholmspolisen, vi har varit där tidigare eh, alltså det är, de har ett annat klimat där uppe och de behandlar supportrar på ett annat sätt de har fått höra vad som hände på våra tåg och det säger väl sig självt, de tror att här kommer ett gäng ja, vad, vad ska man säga när det blir som det blir med en jag tror inte de det, var... det är därför det blir som det blir tror jag oh. Så eh, är det absolut. och alltså man kan aldrig försvara att det är någon som är maskerad heller eh, i, i mitt fall tycker jag inte det men alltså för, som polis eller poliser i detta fallet att gå in och göra ett sånt stort ingripande det känns jättekonstigt oh. ja men sen alltså, jag, jag står ju långt fram där jag höll till och med i bandrollen en stund tror jag. Och jag står där helt omaskerad och pratade med polisen och frågar varför vi inte fick gå. Och de liksom sa att ja, men det är några som är maskerade liksom och vi kan inte släppa iväg det då. Och så sen så var det alla vi som stod där längst fram som fick ta emot batongslag och pepparspray. Det var ingen där framme som var maskerad eller någonting heller så att jag vet inte. Kollektiv bestraffning finns fortfarande. Ja, det är väl något vi möts om väldigt ofta. ja eh, Men ja... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den händelsen Jag, jag stod ganska långt bak Jag, jag håller mig ganska skymunden överhuvudtaget skulle jag säga kring matcherna men jag, jag har inte varit med om ett sånt på möten för inte, alltså den här råheten eller hur man ska beskriva det på något sätt Ja, nej men det, det är väl också det att de har ju det som de har där uppe i Stockholm men ja det är ju lite så vi, vi, vi straffas för vad andra gör också vilket är helt fel Ja. Uh, ja och sen vi, vi kan inte hålla på att skylla bara, enbart på polisen men det, det, det följde oss hela dagen det där mm. ja men sen så alltså, det, det, det har säkert inverkan också att eh, det som hände mellan Djurgården och Blåvitt i cupfinalen förra året liksom. förbundet har väl gjort någon slags beställningsjobb av polisen och sagt att det inte får vara några maskerade och ingen ska vara på plan och bla bla bla och tydligen så Går det att beställa jobb från polisen eller något? Jag vet inte. Ja, det vet man inte. Jag tänkte på det Erik. Hur, hur var dialogen innan vi anlände till arenan? Jag antar att du har haft kontakt med både polis och ja, du kontakt med oss på tåget också. Ja, vi arbetade ju under ja, hela dagen och sedan dagen innan där också. Både ständig kontakt med våra egna supporterpoliser från Borås. Vi hade kontakt med, med insatsledarna som jobbade kring matchen som vi hade förmöte med. Och eh, tog givetvis snacket med poliserna på plats. Och... Eh, jag var ju på plats och tog emot tåget när det kom och eh, jag tycker att det är otroligt olyckligt att det blir den här första eh, konfrontationen som, som inträffar eh, direkt när, när folk har klivit av tåget. För att det, det, det finns fler delar i det här som jag ser som väldigt olyckligt till att börja med att, att polisen, eh, den platsen när, när folk precis har kommit upp från perrongen, står i rulltrappor, vi, vi är på en gångbro och ska börja gå till arenan. Det är otroligt litet utrymme. Det är mycket folk på, på liten plats. Och att polisen ställer upp och att det, det, det finns en situation i bemötandet där. En känsla av att det här kommer inte sluta bra. Och det blir ju mycket riktigt en, en ganska hård lite, diskussion innan det brakar loss. Och... Det är väldigt olyckligt för att alla som är runt omkring alla vanliga supportrar, alla som är med i, i marschen tycker ju givetvis att det här är väldigt olustigt. Det blir en, eh, och den, tyvärr, den händelsen sätter ju också lite standard för, för resten av dagen. Mm. Ja, det, det finns ju ingen smidighet på något sätt. Jag, jag, jag känner att det blir också så är det ju, det är en principsak och det är prestige från både polis och supportrar det ju också. Så är det, det är ingen som samarbetar känner jag. Om jag hade kunnat få önska, nu är det ju alltid så när man, det är olika enheter inom polisen och de har olika arbetssätt och det är olika från olika län och mellan städer och så vidare. Men just om det nu var det här frågan om att det var ett litet antal personer som var maskerade så hade jag ju önskat att marschen hade kunnat få gå ett par hundra meter till och att han hade dragits ut och att man hade haft en annan framtoning och möjlighet att då pratade med de här personerna. För nu blev det en, en väldigt konfrontativ eh, känsla redan från början och, och det, det slutar sällan väldigt bra. Mm. Jag kan känna att det här med supporterpoliser, inte generellt så hur de hanterar situationer att de gärna äger upp stämningen flera gånger. Nu har inte jag varit direkt inblandad i det själv, men den uppfattning får jag från lite håll i alla fall. Där håller jag ja, inte, inte med dig. För att våra, våra supporterpoliser är många ja, våra, andra. Vi, det, vi har en jättebra relation Jo, men, men jag skulle säga att supporterpoliserna och som de heter i Stockholm, evenemangspoliser, det är ju de som har kunskapen och som mm. har kännedomen. Och när resten av poliskåren låter dem arbeta och göra sitt jobb och ha fingertoppkänslan, så blir det oftast väldigt bra. Mm. Men det är ju som med, med de flesta yrkeskår att det finns ju olika avdelningar och olika hierarkier också. Och det, det är väl ibland det som ställer till det. Alltså våra supporterpoliser är ett oerhört viktigt verktyg är det faktiskt, för att den dialogen vi har med dem är jättebra, Det mm. är jättenyttig. Sen är det ju svårt att se väl kanske vilka som är så, våra supporterpoliser också, men i, i, i sådana liknande situationer så tar ju de oftast avstånd på, på, och går undan och så för en dialog. Det är ju inga poliser som går in och agerar, det är ju väldigt sällan. Jag tycker, eller jag, våra tycker jag är bra, det är, ja, kanske uttryckte mig lite klumpigt, men för det är ändå upplevt att det funnits en dialog så att säga, men jag, som det här nu senast, tänker jag, mer på det, Stockholmspolisen i så fall. Ja, jag, jag känner enbart att våra supporterpoliser gör, gör verkligen nytta för oss. Eh, sen, poliserna i, i Stockholm, det, det vet man ju. Det, det, det är lite som är grejen också, att vi, vi kan inte lita på polisen. Eh, alltså, vi har många gånger hamnat i situationer uppe i Stockholm och andra ställen där man inte kan lita på polisen. Jag är lite irriterad ibland också på att det blir en förvåning när polisen gör fel. För att de gör ofta fel. Och de är inte så smidiga tycker jag. Ja. Och sen känns det lite så hela känslan är ju också att deras inställning har varit att om nu kommer lilla det här och tror att de ska matcha upp sig typ nu visar vi vilka som bestämmer. För jag har väldigt svårt att se att de skulle göra likadant mot uh, större klubbar liksom med andra supportrar. Att de skulle stoppa en hel match för att det står några maskerade. Det är väldigt svårt att tro. Alltså. Alltså, så är det, vi, vi får ju nackdelar i och med att vi är små sköts, skötsamma mm. på det planet. Men samtidigt så kan vi ju få fördelar på andra ställen ja, istället. absolut uh, Och det märker väl ni i er, er, ert jobb i IFL Erik? Ja, ja, definitivt. Eh, ifrån, ifrån ledningen och, och alla som är inblandade i Älvsborg så ser man ju det som en det är ju rent av en konkurrensfördel som Älvsborg som förening om vi kan fortsätta att ha en växande levande supporterkultur men ändå minimera de här tråkiga händelserna som, som emellanåt sker och det är viktigt att väga in tycker jag att eh, under den här våren så har vi haft en otroligt bra situation både eh, på stan på vägen till arenan och på matcherna och bortamatcher har ju vi fått ett flertal gånger högsta beröm. Det är ju så att matchdelegaten och klubbarna och de, de sätter ju både lovord och, och till och med att man delar ut betyg då i, i den här bedömningen man gör av supporterna på plats. Och, och där har vi fått otroligt mycket beröm, inte minst av Falkenbergsresan när vi hade 2,5-3 tusen på plats någonting. Så att det är också viktigt att se att ja kuppfinalen, det var ett bakslag men det intressanta det är hur vi jobbar vidare. Ja, och det är ju inte bara om vi ser till sådana saker när vi går till arenan eller vad som hände på arenan. Vi vill gå arrangera resor och vi åker buss med Nitta, då, som är vårt bussbolag. Och vi får oerhört mycket beröm och de är oerhört glada över den här våren där de tycker att det har varit kanon. Ja, alltså jag ser ju självklart inte så sådana negativt att vi har det riktigt att vi är liksom duktiga supportrar, att vi är bra. Det ser jag verkligen inte som negativt. Jag ser det mer negativt att det är vi som ska få ta skiten då, liksom. Att det är då nu kommer jag här. Kör är mot? En i rummet. I rummet. <laughs> Nej, jag tänkte säga att jag tycker det är mer att, att det är jävligt tråkigt att vi ska behöva ta skiten liksom från polisen. att Det är då de känner att de kan göra visa sin makt. Typ, när vi som har det bra riktigt kommer. Liksom, att de, då kan de stoppa vår marsch bara för att det är några personer som är maskerade. Liksom. Ja och Jag håller med dig helt klart. där det vi, vi möts ju mer oftare av ett, en poliskår som agerar direkt mot oss. Ja. Eh, mot större, farligare lag så... Så, så blir det, polisen jobbar mer passivt och det, det ger dem liksom en fördel mm. det, det håller jag med om Men det, det är som kanske inte ska gå så långt fram, men sen efter matchen liksom, de hade aldrig ställt fram de liksom de där maskerade aggressiva snutarna framför någon större klack heller, så de hade ställt på mittplan precis som de har gjort innan, men nu var det vi gulliganerna, liksom små liten supportförening från Borås, då ställer vi dem framför och hindrar allt liksom. Ja, nej men det är klart att det finns en avundsjuka när det gäller just det som händer efter matchen när vi pratar eh, planstormningen. <går> Herregud se <går> ser på alla staplar går upp <går> Ja, nej, men om vi ska gå till eh, själva den så kallade pl planstormningen så om jag själv får ta min personliga syn på saken när, när vi ska fira en titel, jag vill fira på planen med våra spelare, nu gjorde jag inte det den andra gången jag hade inte ens en tanke på att gå ner och göra det Uh, men det, det är alltid den här frågan om den här regeln och vi har ett förbund som kanske är lite mesigt och det, det finns liksom inte något klarhet i det heller eller jo det är klart det finns en klarhet men uh, supportrar vill fira, det är glädjyttring och uh, ja oh. vi, vi möttes av en poliskår som slog oss med batongslag och, och så skickade in pepparspray från 10 centimeters avstånd ungefär mm. och Ja, det var riktigt jobbigt att se. Ja. För mig personligen så det här med, med planstormingar. 2001 och 2003, när jag var på de kuppfinalerna så var jag inte inne på planen och det var knappt någon annan heller. Alltså det, för min del så var inte, jag, jag har stor förståelse för, för alla som tycker att det är en viktig del att man ska fira upp med spelarna och vara inne på planen. Men för mig personligen så, så är det ingen, ingen sån jättegrej. Eh, utan jag, i det här läget så, så var det ju... Vi, dels är vi få supportrar på plats. Eh, det, det var väldigt tydligt att eh, alla parter ville förhindra en planstormning. Och eh, någonstans så tyckte jag att springa in med hundra man på planen hade inte blivit någon, någon större... Eh, det var inga liksom På det sättet... Eh, eh, jag hade någonstans som det här förslaget hoppats att... Eh, eh, om det var någon som hade skrivit här att om ja, spelarna hade kunnat komma upp till oss på läktaren istället så hade vi kunnat ha ett gemensamt firande där. Det hade väl varit eh, det absolut roligaste. Och det håller jag med om också. Det, det här var skoja och varit unik med det men... ja Ja, verkligen. Uh, och det är jäkligt olyckligt att det blir som det blir. Uh, och Jag har ju också sett tv-bilden i efterhand. Jag förstår att folk är irriterade när man ser det som, som är där. Samtidigt ser man inte den andra biten i det hela heller tycker jag. Eh, och ja vad ska man säga men det är väl någonstans mänskligt också att många som är engagerade som har eh, hjärta i Älvsborg när man, när man ser sekvenser som man tycker ser hemska ut så, så är det lätt att dra snabba slutsatser och, utan att man har hela bilden och man vill skriva av sig på nätet och jag har ganska stor förståelse ändå för att många känner så mm. och det, det gäller hela tiden att eh, vi älvsborgare oavsett om man nu är när en soffsupporter eller man åker på alla matcher att man ändå hela tiden i debatten möter varandra med respekt och att man visar förståelse för varandras synpunkter. För det här, det här var någonting som, som många eh, jag har pratat med många och fått mejl som, som tycker att det ser väldigt hemskt ut. Och det är ju så att om det är supportrar som missköter sig så eh, är ju någonting som skadar Älvsborg. Så eh, absolut, så är det ju. Ja, alla har ju olika åsikt. Det, det man kanske kan önska är väl att inte alla ser det som svart eller vitt. Så är det ju. Mm. Eh, de som vill är de ser det på sitt sätt. Och de som inte tycker det är okej, okay, de ser det på sitt sätt. Och det finns liksom ingen förståelse för varandra om man möts aldrig på mitten. Eh, vilket är jäkla synd för att då är det inte... Vi är inte eniga i älvsbörsleden helt enkelt. Nej, men så är det nog egentligen med alla situationer. att det, det finns inte bara en eller två sidor av myntet utan det kanske till och med finns tre eller fyra. Man har väldigt mycket olika sätt att se på det. Men det jag tycker är väldigt viktigt i, i det läget det är ju att man in, inte bara håller fast vid sin egen version. Att Har man bestämt sig att det är polisen som är the bad guys att man kör på den delen in i döden. Utan man måste faktiskt våga Ser det ur olika synvunklar och har förståelse för andra där också att istället för att lägga all skuld på polisen så måste man se att okej, okay, i de här och de här och de här lägena så var det faktiskt delar av supportrar, individer som, som bidrog till att situationen urartade eller att det var eh, brott som begicks eller liknande. Så att det, det, det är väldigt viktigt att ska man uppmana andra, om man nu kallar dem soft-supportrar att inte bara ta polisens sida och, och, och kategoriskt anklaga supportrar som man ser på tv-bilder så måste man också ha den förståelsen att man inte gör samma generalisering tillbaka. Ja, men det, det krävs ju, som man brukar säga, det krävs två för att dansa tango. Så är det ju. Och det, allting som händer där nere över räcket är inte helt okej heller. Så det måste vi ju säga här också. Även fast vi är besvikna på polisens hantering och att för oss på många sätt så är det en självklarhet att en titel eller ett guld som det är, det ska man fira på planen. Och så tycker vi aktiva supportrar. Det är inget uttalande som, eller det är ju inget, Gulliganer som förening står för, det är ju någonting som vi aktiva supportrar står för. Mm. Och det, det, det var ju saker som gick över gränsen från våran sida, även fast polisens agerande var dåligt. Mm. Ja, absolut. Mm. Jag håller med er båda det här. Alltså. Det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är alltså det som Erik säger också. Man måste, man måste förstå båda sidorna. och, med, och att det, Nej, jag vet inte. Det är uppgivet. Mm. Ja, nej men det är ju det. Alltså, jag, jag själv stod ganska högt upp och jag försökte hålla god min och fira. Jag såg jättemånga... Glada guliganer, bland annat vår hjälte Torbjörn Lindeberg som var hur glad som helst. Alla ni som firade där uppe, ni är verkligen hjältar. Jag hade jättesvårt att se det när jag såg kompis efter kompis komma upp förtvivlad. Fullt med pepparspray i ansiktet. Sönderslagna på, till viss del. Alltså, det, var, det var liksom inte lätt att fira. Mm. Och att en eh, fotbollsmatch där det ska vara glädje blir på detta sätt det, man måste ju tänka det någonstans också. Alltså, så ska det inte vara. Nej. Nej, det blir ju inte bra för någon part när man ska filma firande supportrar och man ser folk som får pepparspray och är förbannade. Den bilden tror jag inte att det svenska fotbollsförbundet är speciellt nöjda med heller. Nej, det, det är ju lite så jag tänker där också kring vårt förbund. Nu, nu har det ju varit så här, varje gång slatan kommer dit eller Messi kommer dit så springer vi in tio pers vilket de döljer ganska bra. Och sen så, kuppfinalen förra året så var det nu också och nu ska de sätta in, jäkla ska vi sätta dit dem så de inte springer in så vi får bra bilder. Hur nöjda är de med detta? Jag har ändå en ganska stor förståelse för att förbundet kände någonstans att efter förra kuppfinalen så var det på något sätt nog. De, de, de i deras ögon så ville inte de riskera en, en liknande grej och tog till ordentligt med åtgärder för att inte göra det. Och jag har en, en ganska stor förståelse och, och likadant som många säger att ja, hade inte supporterna försökt att ta sig in så hade det inte blivit eh, kravallutrustad polis framför heller. Och visst, så är det ju. Men sen måste man ha förståelsen för att det är väldigt viktigt för många supportrar. Det är ingen enkel fråga. Den, den jag tror inte att eh, man har en lösning på den och sen är alla nöjda. Eh, eller enpart nöjda. Det, det är som sagt en väldigt svår svårhanterlig fråga för, för alla inblandade. Men det, det är ju det som känns så frustrerande också. Eh, när man pratar om supportrelaterade problem. Att eh, det oftast pratas om quick fix och annat. Nu har vi haft det tydligaste exemplet i maskeringsförbud. När man har lagt maskeringsförbud på maskeringsförbud. På maskeringsförbud. Istället för att göra andra saker. Alltså, man lägger undersökningar på olika saker. Kan man inte bara fixa så att alla parter inom svensk fotboll sätter sig ner och pratar och försöker komma fram till en åtgärdsplan. Det är, nu vet du att du jobbar stenhårt som SLO och i SFS och Erik. Men det känns inte som att alla samarbetar alltid. Det, nu är det en bitter tanke från mig här. Nej, men så är det ju. Om och, och man ska vara medveten om att det är väldigt många olika parter som ska vara inblandade, allt ifrån förbund, klubbar myndigheter politiker och så vidare och det, det är ingen enkel process och det, men jag tycker ändå att den utredningen som gjordes av nationella samordnaren och det som har presenterats har ändå varit en tydlig fingervisning i hur vi bör arbeta men sen gäller det att ha tålamod också det, det här det kommer ta tid att förändra och det gäller att man också, när det sker bakslag, att man, att man vågar fortsätta och vågar tro på den linjen som man stakar ut. Mm. Ja, ja nej, men det, Självklart är det så. Det är väl bara, nu, nu är jag en frustrerad supporter och det är vi ofta och det är svårt att se någon slags... Det, det har hänt jäkligt mycket positivt. Det är bara att det, det går långsamt och man ser det inte. Det är ju samma som eh, folk pratar ofta om gulliganer. Att vi är långsamma när händer saker. Folk vill uttala uttalande direkt. Folk vill ha det ena och det andra. Och det är, det är ju så från båda parter detta fallet med. Men jag, jag blir frustrerad när jag ser vad som kommer fram ur de här. Du pratar om nationella samordnanden. Det enda som jag tycker jag har lagt fokus på det här är maskineringsförbudet. Jo, fast det man ska komma ihåg det var att nationella samordnanden tog ju inte bara fram åtge ett förslag ur en repressiv synpunkt, utan väldigt mycket av det som presenterades i den utredningen mer glädje för pengarna eller mer fotboll för pengarna eh, handlar ju om SLO-delen, om dialog, om eh, att fortsätta bygga, till exempel om man tittar på fanprojects i Tyskland det, det finns ju oerhört många positiva delar och, och det, det handlar ju om att man kommer inte komma åt eh, en problematik bara med repressiva åtgärder, utan det måste finnas hela spektrat, och det, det är viktigt att inte glömma av, för att många vill som sagt ha quick fix, man vill, man vill ha snabba lösningar, och det, det finns inga. Nej. Nej, men så är det ju, och det, det känner man ju också om folk, alltså vi, alla parter inom Svensk Copa hade samarbetat för lösningar, då, då hade man ju kunnat känna för den lösning som det är nu, så kommer de ena med en lösning som inte den andra gillar, och så blir det bara pannkaka av det hela tiden. Ja, Uh, hur man ska gå vidare. Det är det jag menar. Mm. Ja, och jag kände ganska stor frustration efter eh, det som skedde i Helsingborg i premiären för att jag tyckte att de första dagarna så hade vi verkligen den enande känslan kring svensk fotboll. Eh, och, och den finns ju alltid där egentligen när det händer en tragedin, när det är någonting tråkigt. Att man verkligen har känslan av att alla parter är beredda att verkligen sätta sig ner och diskutera och, och hålla ihop det som man tror på och det man ska arbeta med. Men det, det dröjer ju tyvärr inte många, många dagar innan eh, de flesta går tillbaka in i sin liksom, utgångsposition. Och eh, det handlar mer om eh, prestige eller smutskastning eh, av de snabba förslagen som kommer fram. Och, och, och det är liksom mediedebatten som blir. Eh, så att man, man vill ju hålla kvar vid den känslan som, som finns- direkt efter att någonting har skett när folk verkligen är öppna och är villiga att hålla kvar den så länge som möjligt och så att man får ut så mycket konstruktivt också som möjligt där. Mm. Vi, vi får ju ta det också. Det är, vi vet att det är folk som undrar. Det stod i Borås när vårt tåg anlände till Borås. Det är folk som har gått på gågatan här i Borås och så dratt upp stolar från varenda utservering och jag säger bara suck. Mm. Alltså det, det, det, det är ju det jag känner Efter den här jäkla kuppfinalen Allting kommer på en gång Vi har haft sån jäkla bra år som Erik säger också Och Alltså 99,85% Av alla som var på plats På våran resa Och sköter sig skitbra mm. Och det, det måste alla ta till sig också Man måste tänka kanske lite steget längre Alla gör alltid fel så är det men ja, jag, jag själv är oerhört besviken. Jag har sedan söndag suttit och jobbat ganska mycket med efterbete efter resan. Och vi är flera i Gullegorna och Syristen som gör det. Jag har redan ett femtiotal mejl som jag sitter och försöker svara på. Det är folk som tackar för resan. Det är folk som är oerhört ledsna över resan och matchen. Och det är folk som är riktigt förbannade. Och det är... Det, det är lättare att man blir skizofren när man tar emot allting. Och det är mycket åsikter, det vet vi. Och, eh, vi i har ju redan försökt få till en åtgärd här nu och kommer nu här på tisdag eh, ha ett möte eller en workshop eh, som är för våra medlemmar. Nu ska vi jobba med enbart fokus på det som hände vid kuppfinalen. Eh, vi vet att det finns mycket som eh, våra support har fel och det ska finnas en saken. och det ska vi jobba med. Det, det är ju som vi pratade om tidigare här att nu, nu, nu är det ett bakslag och det intressanta är hur man arbetar vidare och hur man tar tag i det. För att rent generellt med supporterkulturen så det jag jobbar mycket med som SLO och det, det som vi försöker förmedla hela tiden det är ju att för supporterkulturens både utveckling och framtid så är det otroligt viktigt att man har en ansvarstagande del och den måste komma inifrån. Och det handlar det om att man faktiskt arbetar för att minimera stöket och alla de, speciellt alla onödiga situationer. För att jag har en stor förståelse för att supporterkultur är en subkultur, det är en form av ungdomsrevolt. Och det blir någonstans en fristad i samhället där man går utanför de vanliga normerna. Men det måste också hela tiden finnas en intern debatt. Om vart man drar gränsen för att när det blir svinerier eller när folk som i det här fallet eh, tar sig friheter i eh, ett supporterkulturellt eh, sammanhang eller vad man nu ska kalla det. det. Alla de grejerna gör mig otroligt bestört för att det, det, det måste vi arbeta med och få bort de delarna. Ja, och det är ju där också vi i Gullegarna. Eh, vi, vi tycker det är oerhört jäkla trist och vi är besvikna. Vi, vi jobbar ju alltid som vi ofta påtalar som en inkluderande förening. Och vi, vi ger vårt, våra medlemmar väldigt mycket ansvar. Och när sådana här saker händer så brister det ju i ansvaret. Och vi blir svikna, så det är så vi ser det. Men samtidigt så måste vi vara tydliga med att alla gör fel. Och nu ska vi jobba för att få ordning på detta. Vi kommer ju inte stänga ut... De supporten som kanske folk önskar utan vi ska jobba bort det. Och det är väl det som är positivt när sånt här händer. Att det finns sig själva saken och folk, folk tar åt sig och ser vad som är fel. Det är synd att det ska gå så jäkla långt bara för att det ska komma till den här lösningen. Och sätter man de här händelserna i ett i ett eh, Sverige-perspektiv supportermässigt- så var det som skedde kring vår kuppfinal- det, det ger ju inga rubriker i någon riksmedel eller liknande. Men det är ändå så att ur ett Älvsborgs perspektiv- så är detta ganska stort för oss- om vi, om vi jämför med vad som har hänt. Och det är ju det som är det intressanta- för att vi ska ju fokusera på vilken supporterkultur vi vill bygga. Och vi vill ju ha möjligheten att kunna åka iväg- med ett tåg med 500 personer. Och att man har den respekten- Både för arrangören och för varandra att alla ser till att vara med och ta ansvar. Eh, och, och det är ju där diskussionen måste handla om att hur bygger vi den grejen. Och sen är det ju så också att eh, många ser Gulliganerna som en väldigt stor förening och jag tror väldigt få vet nog inte att det är ideellt arbetande personer. Som vi, alltså vi, är, vi jobbar helt ideellt och, och utan. Ja, vi, vi kan inte ta liksom allt ansvar hela tiden heller. Vi jobbar på så gott vi kan. Men sen får vi kanske se det som beröm också att folk sätter oss i den rollen för det är ju kanske bara ett betyg på att vi gör ett gott jobb. Så som vi ser ur ett Älvsborgs perspektiv så är det ju att alla de positiva supporterkrafterna, alla som bidrar till allt det som hundra gånger om är en stor katalysator och motor för, för hela intresset omkring Älvsborg. Det är ju det vi ska fortsätta stötta och, och, och fokusera ännu mer på att hjälpa men sen måste man också komma åt de individer som begår brott eller som beter sig olämpligt. Och det är där man måste vara så skicklig i och särskilja här. att Vad, vad, vad har man för ansvar? De som jobbar ideellt i guliganerna och lägger ett enormt ansvar. Det, det är lätt att sitta och säga att ja, men rensa ut eller bara kasta ut de som beter sig illa. Men, men det, vem ska göra den bedömningen? Och för mig handlar det mer om att... Eh, man ska arbeta med attityder och ansvar och att man har den interna självransakan. Och sen, när det är individer som begår brott eller som beter sig illa, så, så ska man ta det då, då får de personerna ta konsekvenserna för sitt agerande också. Ja, och sen är det ju så att det, vi aktiva supportrar som åker på resor och som är på hemmamatcherna som alltid är där. Det är ju vi som sätter dagordningen för hur det ska gå till. Och där är det är viktigt att vi har rätt inställning från början. Mm. Nej ja, men det, det är ju den interna debatten, det, det är ju den som är den absolut viktigaste att komma åt i det här läget. Och det är klart att en del som bara ser utifrån kanske tycker att det är en frustration att det inte, att det inte händer någonting. Men, men jag som har en ganska stor portion insyn vet ju att det, att det finns en ganska stor intern debatt och det är ju det som är det viktigaste. Ja, och det har ju resulterat också i mötet som vi kommer ha på tisdag där vi verkligen välkomnar alla medlemmar, alla åsitter ska höras. Det blev en eh, besviken punkt av programmet och jag tror faktiskt att vi kanske ska gå vidare och släppa den. Eh, det, det, det, det är lite så nu bland supportledet att det är en besvikelse kring det som hände. Och det är trist för eh, i media så har så har fokuset, i riksmedia så har fokuset varit på att det var lite folk på plats. Och intern hos Älvsborgare så har det varit mycket... Alltså supporterproblem som man har diskuterat och vårt guld hamnar i skymundan och det är inte vår mening från supportled kan jag garantera. Och nu lägger vi, oss, lägger vi detta bakom oss. Ja, vi har ju spelare som har gjort en enorm insats tycker jag. Det är så otroligt kul att se nu laget, hur man verkligen jobbar för varandra i varenda match och verkligen får ut något otroligt bra av den sammanhållningen och den känslan som vi har kring Älvsborg i år. Ja, vi vann en kuppfinal liksom. Ja. Och just det med känslan att jobba för varandra det tror du är en jätteviktig del. Det har vi pratat jättemycket om innan med att man har tajtat ner gruppen. Alla får spela mer kontinuerligt även om det inte startar varje match. Man, man känner sig mer delaktig och det, det syns verkligen. Mm. Ja, och det, alltså matchen i, mot Helsingborg här visst det blev bara 1-0 men ni måste erkänna att det kändes jäkligt bombsäker. Ja. Mm. Vi var inte oroliga någon gång kändes, eller oklart inte ens det. före matchen. jag var ju på det här, kan jag säga nu i alla fall. Ja, nej, men det... jag, jag var riktigt nervös innan matchen men sen när det väl drog igång då kände jag att det här gay. Ja. Och eh, ett kuppguld vi ska ut i Europa igen åttonde mm. året idag där, Jag vet inte hur är det någon slags rekord i Sverige eller? vi börjar närma oss det. Ja, bra fråga. Man får nog gå tillbaka till eh, om det är ja. Blåvits, 80-tal eller liknande. Ja, nej, mm. det för Förhastad slutsats från min sida där. Men, men det, det är ju alltså det, det är riktigt sjukt att det, När vi kommer sexa förra året så säger vi liksom att ja, men då får vi ta kuppen då. Så gör vi det liksom. Alltså det Utan är, problem. Ja, ja, men, ja, men det bara vara så. Ja, då får vi ta kuppen. Då. Det men, vi det. Där vill jag... Nu pratar vi mycket om klubbens inflytande och det tror jag är jättestort i att äh, inställningen är som den är hos våra spelare. Mm. Men jag vill lyfta Janemian lite här. För jag känner att Janemian är en... Äh, Kanske den bakom kulisserna som måste styrt spelet ganska mycket. Mm. Och vilken jäkla lirare vi har här. Eh, han, han sa dagen innan eh, kuppfinalen som han intervjuade och frågade media vart är Wettergren. Och han säger direkt, han har fått sparken. <laughs> det säger en del tycker jag. Och sen, fotbollen som spelas nu, nu klabbar han är säkert med på länk och allt vad det är. Men eh, Janemian har nog jättestor del i det som händer. Ja. Jag upplevde honom på presskonferens i alla fall att han har gärna bra koll i den taktiskt. Mm. Jag tror han har ganska mycket finger i med i spelet. Ja. Jag, tror det, jag, jag tror på den här tränartrojkan. Jag är mer och mer säker på att det inte bara är något på pappret, utan det, faktiskt, det är de tre som bestämmer tillsammans. Sen när Klabba har det högsta ansvaret. Som... Men vad tror ni? Har vi i vår nya Sir Alex Ferguson här? I Mian eller i, i trojkan? Vi säger i trojkan då. Ah, jag vet det fan alltså. Det, på sätt och vis hade vi nästan det i Haglund där under alla de hån satt i alla fall. Även om det inte vann titlar år efter år. Men... Nej, det, är, det är lätt i hybrisen att säga det, men det känns ju inte dåligt just nu. Nej, absolut Nej. inte. Men jag inbillar mig ändå att det finns någon sorts plan för att framöver att Lindero tar över. Jag vet inte. Men, det är... men ser ni några framtida motgångar? Är det någonting som pekar på att det skulle kunna gå dåligt? Problematiken är att problematik, vi har jättemycket unga talangfulla spelare som troligtvis vill pröva sina vingar utomlands. Och det, är problem, alltså det är en problematik att de skulle försvinna alldeles för många under ett samma tillfälle. Men nu måste man också säga att den talangverksamhet som vi har byggt upp den är ju fortfarande relativt ung i det stadiet som den är just nu. Vi får ju fram spelare efter spelare, nu är det kanske nu den börjar ge frukt och vi verkligen får fram spelare efter spelare. Mm. Ja, ja, det är projektet så... som startades där. Ju... Ja, alltså projektet har ju alltid år funnits år en ja, ju, men talangverksamhet här, men den har ju spetsat till. Satsningen ja. de senaste 10-15 åren, ja. Mm. Och de, de som har kommit upp i avlaget i år är det svårt att säga så mycket om för det är egentligen bara Senil som har fått chansen, det är kanske bara han som är tillräckligt bra visserligen, men andra sidan har de senaste åren har ploppat upp Rodén, Holmén Johan Larsson som inte är invärvade mer än från eh, jag, må, jag måste mm. nämna aran Lundqvist också även fast han gjorde förra året, men han har fått mest chanser egentligen Ja, och mm. välförtjänt jag tycker han har tagit den också Ja, jag får inte glömma Simon Hedlund heller Nej men här, det är ju tredje året nu från dem ändå oh. Men, men det är ju så med de unga spelarna att det, det tar ju tid att bli en etablerad allsvensk spelare. Det, det, det kan man inte ha förväntningar på en ung spelare när han gör sin första eller till och med kanske andra säsong att han ska vara en startspelare alla matcher. Utan det, det tar sin tid och det, det är ju det som känns så skönt nu att vi har ju börjat hela den här generationsväxlingen som vi har pratat om i så många år. Men jag tycker vi börjar började en tidigare än vad de säger att alltså det är nu vi sätter på det nya unga Allsborg på något sätt för det är många unga spelare som fått chansen de senaste åren Mm. Jag, jag pratade med Erik här på, med, i telefon innan vi gick in i studion då vi pratade om skillnaden mellan Helsingborg och Älvsborg hur man har uttalat det eh, som, som Erik sa när vi pratade om det att förra året så åren var ju liknande för båda lagen och de senaste alltså, alltså 2000-talet har ju vi följt varandra och vi har ungefär samma framgångar men när vi uttalade så har vi uttalat en ny satsning som vi har kört stenhårt på och sett positivt på allting i Helsingborg har man ju gett ursäkter om hur, hur spelet ser ut och varför det ska gå som det går inte hur det går som det går utan de har förutsett att det ska gå dåligt ja, Så sett har ju Älvsberg gjort det rätta med att sätta lite lägre förväntningar men ändå har en, som, som du säger en positiv eh, touch på det Det var ju det smartaste man kunde göra dra ner förväntningarna mm. Mm. För återigen man har inte gjort av med så många startspelare som Nej. man på något sätt har försökt ge sken av i media Nej, så är det ju. Och, uh, vi har vunnit kuppen. Mm. Ja, det är jättekul. Det, det är gott. Vilket två är Och vi spelar äldstvårdsspel. Mm. Fantastiskt fotboll i väldigt många matcher. Fan att de inte får den krädd de ska ha. Alltså. Det är så oerhört bra just nu av uh, laget. Och, uh, förtjäna stor publik på varenda match. Och, uh, mm. All kred det, det ska de ha. Mm. Det löser vi nu mot Malmö. Då tar vi både stor publik Bra avslutning på vår säsongen och bra spel. Lår du seger? Nej, det är inte jag som är tränare. Som <laughs> representant från föreningen. Nej, men det ser, just, det ser jävligt bra ut. Ja, jag, jag är taggad. Ja. Nu blir jag också pepp. peppar. Ja. <laughs> Sviken släpptes från ja, det isär. Så här. Det känns lite så nästan. Du får vi... tömma dig på alla de här jobbiga tjänsterna, ja, även om det var liksom så. Man fick glipa ut lite här nu så bara och släppa salen och gå vidare. Nu. Ja. Nej, men Det är som ni är inne på just nu, tror jag är otroligt viktigt. Man, man måste bearbeta och prata av sig. Och Det är ju mycket det som, som mitt arbete har gått ut på nu de senaste dagarna. Jag har ju suttit i telefon hela tiden och pratat med folk. Som har haft alla möjliga olika åsikter även svarat på mejl och pratat med polisen alla möjliga. Och det är någonstans så man behöver göra direkt efter att någonting har skett. Man behöver lugna ner, man behöver skapa ett stort faktaunderlag och sen det intressanta hur man arbetar vidare. Och det, det är det viktigaste i det här läget. Där kommer den här workshopen in jävla bra också. En aktiv debatt. Det är ju där jag är oer oerhört stolt över oss i Gulligan att vi vi liksom hinner få ihop detta nu på tisdag redan. Eh, och ja, jag tror det kommer bli skitbra. Vi hade medlemsmötet, vi jobbar med detta formatet förra året. Och det kan ju vara ett av de bästa mötena vi har haft i Gullegorna någonsin. Nu, nu kanske jag <laughs> överdriver som <laughs> inte varit med så länge. Men ja, det var ett bra möte. Ja yeah. Men om vi ska gå tillbaka till kuppfornålen så vill jag bara nämna Lassen Nilsson. Ja, ah, så kul. Jag, jag, jag älskar Lassen Nilsson. Jag, jag gillar när han trycker till de... Som ändå hatar honom. Typ Anders <laughs> Nej, oh, Inga <laughs> namn här. <laughs> nej men. Nej, men nej, jag förstår ofta. Vad, när folk också klagar på honom. Vi har, vi, det här är en följetång för oss också. Lasse får mycket skit. och Vi tycker det är oförtjänt. Och 2003. Två i kuppfinalen. Nu är vi den här kuppfinalen. Han är IFLs kuppmästare. Mm. Jag, jag tänkte, det. läste ni ju efter Oscar Paul så skulle det börjar bli en tradition här eller? Jag tänkte, vad fan, det var elva år sedan sen läste jag vidare och Lasse Nilsson där också man undrade, är... ja, journalister vet jag ska det vara bra Nej men det var ju en det var ju inte fel målskytt Nej det tycker jag absolut inte Nej. Sen hade jag ju givetvis hellre sett att Johan Larsson hade avgörs <laughs> som var för kinna vi vill inte säga så mycket om. <laughs> Hur har stämningen varit när de kom hem nu Erik? Du, du jobbar ju ändå med, du är ju dina kollegor. Ja, de har inte varit så mycket på plats nu än så länge. Eh, nej, men det har varit en... Eh, det, det är väldigt mycket harmoni överhuvudtaget skulle jag säga. Det är eh, mycket glädje. Eh, ni var inne på det här med Janne Mian tidigare. Och han är störtskön, vi, vi pratar mycket. Eh, och han, han är verkligen. Han försöker vara uppe i det och njuta av det hela tiden. Han, han säger att han lever sin dröm nu som, som tränare för ett allsvens topplag. Och, och det är nog lite så man får försöka se det också. Att man, eh, man kör på, man har roligt, man, man försöker sprida mycket glädje. Eh, och det, det är väldigt skön stämning runt omkring eh, Älvsborg under den här våren. Jag tycker det är skönt att höra att Janemien har den inställningen. För att eh, han glider in lite på ett bananskal och blir chefstränare helt plötsligt? Det, ja, men det är en det, det nöd, det, det nödlösning det här från början. Men det, är, är det verkligen det? Alltså det kan Nej, ju vara styrka. Jag tror det var en nödlösning från början. Jo, jag, det kan jag ja, med. Men, Enligt med det är väl det, men ja, du måste ja, ju jag, det jag jag, visa det. att det är en styrka från ifl spår ja, Att kunna bra. hitta en fyrsträna som man sedan hittar de här eh, den här förmågan hos alltså den här kunskapen som man har. Ja, det är fantastiskt bra ifall ja. det fanns någonstans i bakgrunden innan. Visst, att läser, läser du Borås tidning så skulle vi ha haft många andra tränare också och det ligger ju en sanning i det med. De letar letat ju tränare, gjorde de ju efter att den sparkade Lannarsson. Det är ju ingen hemlighet. Det är väl mer att Älvsbo såg en risk i att göra den här rokaden skulle jag säga något otro. Men det man ska komma ihåg med Janne Mian där också att det blir lite orättvist att kalla han att jag är en fystränare. Visst, det var den rollen han hade förra året, men han har ju en otroligt gedigen fotbolls både bakgrund och utbildning. Och är det någonting han verkligen brinner för så är det ju träningsmetodik och lägga upp träningar och och jobba med helheten så att eh, visst, han var fystränare förra året men det, det, det är ju inget oskrivet kort som vi, som vi har kastat in om, om nu någon i media har velat få det att låta på det viset Både jag nej säger jag då Nej men vad jag, vad jag vill gilla är just att han njuter av det på det sättet han gör i så fall som du uttrycker det i alla fall Janemian för att eh, han hade inte fått chans till så många andra klubbar som chefstränare i svenska tror jag inte Nej, men nu jag blev ligger nian, inget ont där men... nu, nu blev det ju det här upplägget med Klas som människor också och det är klart att mm. eh, tanken har ju varit att det ska vara Klas som, som står väldigt mycket och, och tar eh, ansiktet utåt och, och har den positionen eh, och, och det har ju fungerat väldigt bra eh, under våren här också mm. Och som sagt jag, jag gillar den här trendetrojken och jag tror att det är mer än, bara papp eller mer än bara på pappret också Jag har sagt det ett par gånger då. Om jag ska dra min standardfråga nu om vi går tillbaka till kuppfinalen. Ja. <laughs> försvarspelet. Fantastiskt. Ja. Jag har inte så mycket att säga om matchen. Nej, jag Kim är så först aldrig. så Det, att, det äh, hela. Äh, det ja. det nej för äh, försvarspelet alltså, vi pratade om artikeln som skrevs innan förra rapportavsnittet att vi är det lag som släpper till minst skott på mål i hela allsvenskan. Mm. Och man börjar bygga rätt sida. Det kanske börjar blomma upp en, en helt ny offensiv här också änn en gång så man den där mittbackspondusen. Mm. <laughs> ja, men... Var Ja. en pik eller vad det... <laughs> det var en peak, Både och, den. Både den och faktiskt. Nej, både och. Jag, jag, håller, jag håller ju med dig liksom men, men det är också det att vi har när vi ser till våra försvarare vi har Johan Larsson är för, först han är i grunden en eh, anfallare. Jon Jönsson är i grunden en innemittfältare. Sebastian Holmén var innemittfältare fram till utcheckat laget. Mm. Niklas Hult är ju nästan anfallare han också. Nu är ytter i alla fall. Men han kommer som vänsterback till Älvsbro från Värnemo. får inte glömma heller. Nej, men att bygga ett försvarsspel som är så här solit av, av ett spelarmaterial som i grunden kanske inte har varit försvarare, det, det tycker jag är imponerande. Och mm. det är ju där vi har byggt vårt spelande lag. Och likadant har du ju liksom Mobygd det, det som är första reserv i mitt försvar just nu som är en gamla anfall också. Ja, kan vi ta Klarström som är högerytor egentligen. Ja, och Johan Larsson är egentligen anfaller från början ja. innan det, det han blir mittväntare. Det är som kommer som backar helt enkelt. Man flyttas inte kanske. är ett, det, det är oftare att det blir så, men fortfarande. Vi har byggt ett oerhört stabilt försvarsspel och sen samtidigt byggt upp ett grymt anfallsspel med de här spelarna. Nu, nu kommer jag säga en tråkig kommentar, men jag vill ju bara påpeka det att ett försvarsspel Utgörs ju inte bara till backlinjen. Utan, Målvakten har ja, Det man har sett i år är ju att hela laget har ett enormt ansvar. När det andra laget är bollförande så har man ju sett våra spelare alltså rent sagt jobba skiten ur sig. För att ligga på rätt sida, ta jobbet för varandra. Och backlinjen i, i all ära, de har gjort ett kanonjobb. Och verkligen kul att se de som har vuxit ut ännu mer. Men... Helheten skulle jag säga att det, det är nog egentligen det som är den stora grunden. Att vi, att vi har ett fungerande spel över hela planen. Ja. Antingen är Erik, Erik väldigt klok just nu, eller så har han schism med Jönsson och <laughs> Nej, Men <laughs> Det var väldigt bra sagt. Väldigt mycket så. Här, vi, vi har ett sån rätt mix av ett innermittfält. Nu, nu höll jag bara innermittfältet där istället. Vi har anfallarna och eller yttrarna framförallt, de försvarar väl också för den delen. Men du, du har nog rätt mix av spelare i alltså innermittfältet nu. Så gör det, att det lätt att få. Eller ja, ja det nej, men det var ju lite du, du andra bollarna, liksom. ja. det, var ju, det är många som säger det, att förra året så sprang Anders Svensson och Henning Hauger i samma skor ungefär för de sprang på samma saker. Och nu har man kunnat balansera upp det spelet mycket bättre. Och det, det är klart en anledning. Och sen med ett bra anfallsspel så får man ett bra försvarspel. För ju mindre de andra bollen desto bättre blir man ju bakåt också. Mm. Hur, var det med, hur gick det med Kevin förresten? Inte jag har sett en bild på när han firar på Café Opera med en eh, bengal slash isfackla. <laughs> <begal /isbuckla. hör> <hör> ja, Men har du hört någonting? Vad, vad hände ens? Var det tummen igen eller? Nej, ryggen. Ja, ryggen. ryggen. Ja, jag har inte hört någonting i rum I, i Borås ingår står det i alla fall att han, det var väl en utspark han dog i ryggen i alla fall, och att de skulle röntga idag. Så det kommer väl nyheter innan vi släpper detta, antar jag. Man var ju lite nervös där kanske kan man, kanske Som vanligt, men det, det var, det var det lite grann han... Norrkvin borta förra år när Abbas ja, hoppade in liksom... Abbas är ju en bra målvakt. Det är nog ja, Sveriges bästa ju... dessertmålvakt kanske. Man blir ju ändå lite Japan nervös liksom, att komma in bara mitt sådär. Det vet man ju att det är ingen lätt uppgift. Liksom. Och det såg man ju också när man kollade på Kevin för han filmas ju en del på Sobis, eller, Jumbotronen. <laughs> och, alltså den minen han hade och som han höll på vid sidlinjen. alltså Jag antar också att det är att han vill spela när det är kuppfinalen. Men det såg kanske värre ut än vad det var. Sen firandet så... så han firade firar inte. <laughs> Man ska ju komma ihåg att Abbas är väldigt rutinerad också. Och framförallt så är han ganska cool. Han blir inte speciellt nervös. Utan han bara är in och kör. Springer och. två vänner på... <laughs> på kort, långsidan där och så bara kör vi på de handskarna. Jag vet inte om det har hans allra första match i Allsvenskan men i alla fall när Håkan Svensson blev utvisad blåvitt hemma 2005, då släppte han väl in en frispark det första han gjorde. Han ja, det var hans, han. Riktigt, ja, det var synd om han var i det här läget. Jag tänker träningsmatchen 2006 mot Trelleborg när han springer ut och ska rensa en boll som är på halva plan och så släpper in ett mål. Det är ju då Nej, det var inte 2006. Det var när vi värvade Antikovic. Hur var det? 2000, 2008 2008 Nej, inför 2009, förlåt. Ja, nej, för att komma ihåg det. gjorde sin sista 2008 han släppte in 18 och 30 matcher. Mm. Precis. Och var ju, den har man också åtanke. Han har haft lite otur med sådana situationer. Hade han inte, kanske inte gjort den mot Trelleborg just där så hade kanske inte Antikovic värvats in. Och det är samma. Han var ju första målvakt inför 2006. Mm. Men det är... Ja, jag glad att han inte blev det. eller älskar. kanske hade blivit guld ändå Stackars jag inte. det var inget del Abbas alltså, var det inte det Jag jo det var det väl men det var väl mer för att hylla Johan Wieland. kanske att han kom tillbaka han hade lite flås i nacken för fann Abbas var på gång liksom. och höjde sig ett snäpp ytterligare ja. så jag är glad att det blev som det blev det blir guld Vi har ju en intressant situation nu eh, Johan Wieland har gjort en eh, faktiskt Rätt dålig säsong i FCK. Nu har FCK gått jättedåligt. Nu kom de tre och det är bland det värsta som de har varit med om. Känns som där borta i Danmark. Och Johan Wieland har fått jättemycket skit. Och FCK har nu samma dag, ja det var ju söndags, så värvades en ny målvakt som är tänkt som första målvakt. De vill göra sig av med Wieland. Där såg vi med en situation där Kevins kontrakt går ut i december. Jag hoppas vi behåller Kevin. Jag just nu bryr jag mig inte om Wieland. Ja, jag känner detsamma. Sen är Viland Viland. Ja, Viland ja. är Viland. Jo, men du kan inte leva på gamla remiter äh, alla gånger. Nej. Och sen till, till Wieland så har jag nog inte sett match med Köpenhamn. Det här har jag sagt, jag vet inte hur många vi har pratat om detta Glenn, att han har ändå varit skadad till och från en säsong. Jag, jag kan tänka mig att jag har spelat in, men ja, de har vara ny målvakt. Det går inte komma ifrån heller. Nej. Jag hoppas verkligen inte vi sätter oss i Kovic-Kristiansen-läget igen med två första målaktor, liksom att vi förlänger med Kevin och tar hem bilen. Nej. De kommer ju bra överens på utanför plan i alla fall. Kovic och, och eller? Keltiansen. Det går ju rykten om vad de har hållit på med. Ja. <laughs> nu om det. det. var dags att avsluta nu. Ja. Jag match på lördag. Är det bro hemma? Ja. Vi har ju uppladdning på lilla bränneriet. Vanliga goda goa tacosen. Mm. Uh, Örebro, kubanerna kommer hit Hur har de gått i år? Det ingen håll Det börjar, de börjar faktiskt ganska bra Och de har väl börjat bra för att vara en nykomling De ligger inte sist i alla fall Och Nordin Gersic har väl en Han är väl sin livsform Han är tillbaka lånad egentligen bara. Ah, för för lång... där, ja, precis Det var en i höstas också Ah. Eller man honom. Eh, han, de tre första matcherna så spelar väl han fram till Örebrovs tre mål på Hörna som någon tjominicka in. Ja, nej men de, de börjar faktiskt ganska bra och det är en tuff nöt att knäcka. De har Spettin Hassani på topp som också är en bra spelare. Eh, de har ju, vad heter det, Irakien Jasim Ali, Ali eller vad heter han? Jag har fått spela i alla fall. Jag har bara läst om den ja. är offside för några år sedan. Hemma ja. hemmaplan plan så är man inte oundviklig direkt. Och Och det är, det deras första är att är också skadad. Ja. Hur många biljetter är, så, Lerik, är det så, Lörrik, heter du? Lite för få. Ja. Bra svar. Det är under 5000 man har <laughs> Nej, det är det inte. Det är ju... Men eh, man har kanske hoppas på fler. Mm. Mm. Det skulle bli fantastiskt värde i helgen också, så vi kan hoppas att det lockar lite, lite folk. Ja, alltså, det är lördagsmatch. Det är ju då vi ska ha folk på arenan Det brukar ju alltid dra ja. Klacken kommer säkert vara bra i alla fall Ja Så får vi se till att fira kuppguldet på arena mm. Ska vi storma då eller? <skratt> <skratt> <skratt> Nej jag <skämtar>. <skratt> <skratt> ja. Så kan det vara Tippar vi den här matchen då kanske? Eller? Ja jag tippar 2-0 till Hälsborg 2-0 Erik som ska ju få börja. Ja, 1-0. Jag så glömmer jag att ha tippat. Att... Tar du först då? Ah, jag vet inte. Oh, Abbas kanske förstår stå då. Högst uh, Det var hemskt. Jag får stänga hjulet på telefonen tror jag. Uh, ja, vad säger vi? 3-1 blir målkalas och Abbas får nog tyvärr släppa in ett. Ja, jag säger 3-0. Vi vinner med ord. Mm. Det ska vi göra. Ja. Yes, ska jag ska ta bättre. Vi kanske ska ta en runda av det här aningen konstiga avsnittet. Det, ja. vi, vi måste ju säga det också att vi, vi pratar lite i affekt också. Det är onsdag nu när vi spelar in och det är fortfarande nära in på det som har hänt. Och det speglar av, det är en besvikelse. Men ja, nu det känns, jäkla, det känns bättre nu när vi ja, det, vänder det här avsnittet. Det här är vändpunkten för mig. Mm. Nu, nu peppar vi, nu ska vi ta tag i det här. Nu kör vi möte på tisdag krigar vi. Nu ska vi vinna guld igen. Mm. Så är det. Så får tacka Erik som kommer hit också. Ja. Tack Erik. Världens bästa SLO. Ja. <laughs> Tack så mycket. <laughs> mycket bra. Ja. Hej då. Ciao. Hej.